Bună ziua doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și de la această oră dezbatem împreună ceea ce se întâmplă în viețile noastre ale tuturor. Se întâmplă lucruri bune dacă este să ne luăm după Comisia Națională de Statistică sau Institutul Național pentru Statistică, eu sunt tot pe denumirile vechi, care ne spune că economia țării noastre crește și crește într-un ritm care cred că va fi un record al tuturor timpurilor, așa cred eu, la câtă istorie economică trece acum prin cap. 0,8% creștere economică pe trimestru 3, în condițiile în care trimestru 4 este de regulă vârful activităților și industriale și de consum în țara noastră. 7% creștere economică pe primele trei trimestre, cred că există o bună șansă ca pe finalul ăsta de an să ne ducem peste 9% În fine, o să vă fac eu o, o analiză economică la pastila bizidei pe care o difuzăm la ora 18:30 până atunci să vreau să stăm de vorbă uh, despre cum simțiți noastră această creștere economică. Știți, creșterea economică este compusă în special din valoarea adăugată, adică din munca oamenilor de pe plaiurile noastre. Sigur, intră și profitul companiilor acolo, dar acesta este în scădere, dacă ne luăm după datele de la Ministerul de Finanțe, ceea ce înseamnă că salariile, în principal, reprezintă principalul creștere de formare, principalul factor de formare al creșterii economice în țara noastră. Fiecare dintre dumneavoastră știți ce aveți acasă, ce aveți prin buzunare, ce puneți pe masă, cum ați muncit anul ăsta, cel puțin în primele trei luni, așa că fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să spuneți cum Simțiți această creștere economică. Aceasta este dezbaterea de astăzi, la care vă invit să participați, sunând în acest moment la 0372069599. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, domnul Seguran. Mă bucur să vă aud! Vă ascultăm? Cu mare plăcere, urmăresc cu mare plăcere emisiunea dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, această creștere artificială este pur și simplu statistic. De este... De ce ziceți asta? Este artificială și nu este sustenabilă. Este adevărat. Au crescut, uh, au crescut prețurile, au crescut veniturile noastre ale populației, dar uh, din, punct de vedere, din punct de vedere economic, economia de zi cu zi, uh, nu, uh, în uh, casa și în familia fiecăruia dintre noi nu se resimte. Okay. De Vorbiți despre spun? dumneavoastră. Mă de așteptam spune? la o astfel de opinie, dar încă o dată trebuie să-mi povestesc concret. Acest, Așa. Uh, da, vă spun acest lucru. Uh, noi în familie... Bine, m-ar să zic că murim de foame. Avem un venit și un venit peste medie, dar cu o sumă clasică de, să spun, 100 de euro în luna mai, aprilie, mai, în Carrefour, cumpărăturile de zi cu zi, cumpărăturile săptămânale erau consistente, acum cu 450, 470 de lei, cumpărăturile aproape că nu se văd, efectiv. Avem crema de brânză care era 7 lei, acum este 9 lei, laptele care îl consumăm zi de zi era 7 lei 50, acum este 10 lei 40. Deci creșterea aceasta este pur și simplu artificială. Dacă, dacă vă aduceți aminte cum era înainte, Așa. când se povestea că inflația a depășit pragul critic de 4, de 5, de 6%, de fapt, inflația ce reprezintă? Puterea de cumpărare a uh, oamenilor raportată la creșterea, la creșterea prețurilor. Așa este și acum. Numai că este mascată cu, Ok, i-ați dat a, o a definiție oarecum, așa, așa. Am dat o definiție da. oarecum pe, pe înțelesul care îl discutăm... Bine, care bine. Discutăm... Așa, nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, Ovidiu. Dar ideea e în felul următor. Doamne, să spuneți că dați mai mulți bani la Carrefour, da? Da. Uh, dar și exact. că, în ciuda faptului că munciți mai mult, nu? Și câștigați mai bine. Da. Așa? Nu da. se simte în exact. buzunar pentru că lăsați mai mulți bani la magazin când faceți cumpărăturile. exact. Da, ia spuneți-mi ceva, bani deoparte a spus anul acesta. Uh, comparativ cu anul trecut, mai puțin. Ok. Vedeți, aici ce vorba. Eu mă rog, o rată acumulării. În momentul în care reușești să pui bani deoparte, înseamnă că Totuși, reușești, nu? Să-ți acoperi cu bine cheltuielile. Asta e prima verificare. Adică, dacă îți faci o programare bugetară pentru familia ta, este important să nu consumi, să consumi mai puțin decât produci și faptul că reușești să pui niște bani deoparte, în primul rând, îți arată că ți-ai așezat bine cheltuielile. În funcție de cum pui deoparte, da, asta îți arată dacă o duci sau nu mai bine față de anul trecut sau față de anii anteriori, ținând însă cont și de faptul că, așa cum v-am spus, economia nu e aritmetică. Adică fiecare dintre... Economia este psihologie socială. Fiecare dintre noi trece prin perioade în care e mai tentat să cheltuie decât în alte perioade sau din contră în care își strânge buzunarul, se ceartă cu nevasta și așa mai departe. 0372069599. Mihai, bună ziua! Mihai? Mihai. Mihai, mă auziți? Alo, da, bună ziua, domnule Vă rog eu ascultați-mă pe telefoane, chiar că atunci când sunteți când vă pune Marcela pe hold, rămâneți pe telefon ca să nu pierdem timpul cu pauze de astea, poftiți, Mihai. Uh, l am l ascultat și pe interlocutorul meu, nu vreau să spun, nu prea am studii economice, pot să înțeleg noțiunile Nici Nu de trebuie, facă. fiecare dintre noi trebuie să supraviețuiască cu sau fără studii economice. Ideea este că în ultimul an tot au de creștere economică la nivelul țării noastre Așa. și eu vreau să o resimt în coșul zilnic și în calitatea serviciilor Spre decepția mea, care durează de cel puțin 20 de ani, această creștere n-am regăsit-o niciodată de la un an la altul, cu atât mai puțin în anul acesta în care aud de la trimestru la trimestru creșteri de 8%, 10% Atenție, acestea sunt raportările față de același trimestru din anul trecut În trimestru 3 față de trimestru 2 creșterea e de 2,6% mult de la trimestru la trimestru și eu și familia eu și familia mea aș vrea să regăsesc această creștere în poșul nostru zilnic Și de 20 și de, de, de ani noastră nu simțiți nimic, ziceți nu că nu simt nimic. Exact cum a spus și interlocutorul, este chiar, adică nu că nu reușim să punem bani deoparte. Gândiți-vă că eu fac cumpărăturile cu mea, fiind foarte ocupată, știu foarte bine prețurile raportate la nivel de anul trecut. Nu m-a interesat niciodată formula matematică sau de, de unde rezultă creșterea economică și cred că 90% din populația țării noastre ar trebui, sau cel puțin mă gândesc că gândește la fel ca mine, să aducă să avem de la an la an un trai mai bun pentru copiii noștri, <laughs> pentru să-i determinăm să rămână în țară, să simțim că o ducem mai bine. Fără și creștere economică, aceste lucruri nu, nu, există. nu există. Nu se poate. Așa ceva nu există, cum ar zice Olteanu. Am <laughs> înțeles. Și atunci, noi, de ce ne-ar interesa noi populația? De ce ar trebui să fiu când auzi creștere economică de 8,8? Să fiu extraordinar de încântat să zic, avem un guvern pentru că, de da pentru că de data asta, în acest an, chiar există un transfer masiv de bunăstare, se numește el, dinspre firme, adică așa se vede în datele raportate la fisc. Fiscul nefiind economia, să nu, să nu confundăm bugetul statului cu economia țării noastre. V-am spus, în general, ceea ce muncim noi, creșterea asta economică, se traduce fie prin profit pentru patronii noștri, fie prin creșteri de salarii pentru noi. În momentul în care ai o scădere de profit evidentă în economie, înseamnă că această creștere uriașă s-a dus în special în salarii. Asta vă spun. Am înțeles, Dar în salariile bugetarilor și nu cei la nivelul privatului. Ce am lucrează dumneavoastră? Am fost bugetar timp de 20 de ani. Așa. Am fost angajat al Ministerului de Interne. Și de 2 ani de zile lucrez în privat. Și Vreau regretate acum. Nu regret, Sunt, mă gândesc că am făcut unele din cele mai proaste alegeri, da. Exact. viața. Exact, când a venit Aici și vremea bugetarilor, dumneavoastră ați plecat la privat. Da. Bine, Mihai, vă mulțumesc. 0372069599, cum simțiți creșterea economică a țării noastre? Bună ziua, Marius! Bună ziua, Moise! Uh, nu știu ce să spun, adică nu am, la fel ca șans, Capitorul meu, pot să spun că nu am studii economice, dar... Doamne, lăsați am asta, că nu contează. Deci, încă o dată, fiecare dintre noi trăiește cu bani, da, cu ajutorul banilor, deci nu trebuie studii economice, ca să avem o opinie. Da, dar ca să, ca să putem să ne dăm, să avem o opinie concretă... Nu v-am cerut o opinie despre economia generală. Ok. Fiecare știe okay. ce e în familia lui, v-am și spus. Noastră spuneți-mi de familia noastră, nu de ce e în țara noastră da, la nivel da. economic, așa. În uh, familia noastră, de exemplu, vă dau un exemplu, eu am murat rate în euro, am murat în euro de 280 uh, de euro. Pe Cam mine nasol. creșterea asta economică, poftim? Cam nasol, da. Uh, da, destul de Pe mine creșterea asta economică, numai să pune, pentru că nu am avut uh, salariu minim pe economie niciodată uh, în cartea de muncă. Uh, mie salariul mi-a rămas la fel. Cu un șuslinic de cumpărături, uh, resimt tot cumpire, în absolut orice, benzină, uh, motorină, uh, în absolut orice. Iar uh, nivelul ratei deja mi-a mi ajuns la, în ultimele două luni, a ajuns destul de mare. Pentru, uh, pentru chestia asta nu pot să spun că, deci sunt doar cifre. Da. Doar cifre. Pe mine mă deranjează faptul că suntem împinși în față, că vede vedeți în Europa avem o creștere economică mare și că bă, vezi, doamne, ce buni suntem noi, dar noi, populația, oamenii de rând, avem doar de suferit de pe urma cifrelor ăstora. Uh, noi... Sfatul meu pentru dumneavoastră este să, să fiți foarte atenți cu datoria aia în euro. Da, iar, și da, iar dacă, bine, nu că ar fi mult mai bine pe lei în momentul de față, dar vedeți că săptămâna trecută Isărescu a dat un semnal cum că Banca Națională se va concentra mai degrabă pe stabilitatea dobânzilor în lei. Este și datoare Banca Națională să facă cumva asta, după ce a încurajat și chiar a reușit ca majoritatea românilor să fie acum împrumutați în lei, nu în valută. Acum, și asta ar însemna ca eu să-mi transfer creditul din euro în lei. Asta ar însemna niște costuri suplimentare. Nu că acolo nu vor crește dobânzile. Eu sunt convins că Banca Națională, vedeți, Banca Națională nu poate face foarte multe cu dobânzile alea în condiții de inflație. Că și inflația asta, eu cred că ea va fi mult mai mare decât o anticipează chiar și cei de la Banca Națională. Ei au spus, domnule, la începutul anului viitor va fi un, un efect statistic de creștere. Da, pentru că la începutul acestui an am avut scăderea TVA-ului, pe care anul viitor nu-l mai avem, deși în programul de guvernare așa scria, că ar trebui să scadă și TVA-ul cu încă un procent. Dar trecem peste asta. Deci, eu, eu cred că în condițiile în care prețurile vor crește mai mult decât cei uh, anticipează cei de la BNR, mai devreme sau mai târziu, ei vor fi nevoiți totuși să crească dobânzile și la lei. De-aia vă spun că nu știu dacă e mare gheșef să treci de pe euro pe lei. Eu... Da, spuneți. Să, să zic că eu, sau în cazul familiei mele, să zic că ne descurcăm. Nu e o rată atât de mare încât să, să nu ne descurcăm, dar cunosc am un grup de prieteni apropiați care au rate mult mai mari. Domne dar sau nu e vorba, dar plătim, toți, plătim creșterea euro prin facturi la telefoane și atât alte A, lucruri. Absolut orice. Da, exact. exact. Păi s-a văzut în ultimele zile, s-au văzut deja. Călături la carburant, eu am alimentat de două ori, a, acolo, -a toată, acolo e acciză. Acolo e altceva, dar... Cresc ac o să... -o cu tăi acciză, ce sunt? Păi luați-o cu ca să zic și așa. <gătări> ce să vă spun? Natura jobului nu-mi dă, nu dă posibilitatea asta și sunt din Oradea nu am exo. Da, am zis dreptate, dar... Acum, uh, antevorbitorii mei au spus foarte multe chestii Care voiam să le spun și eu și Marius, adevărul. Marius, deci, încă o dată pentru, cei, pentru toți cei care sunteți expuși pe euro Da, deja e foarte rău E 4.65 Ar trebui să fiți mai atenți Vă avertizez de un an de zile Nu se poate altfel Euro va crește Sfatul meu pentru cei care aveți, sunteți expuși pe euro Fie prin chirii și alea sunt tot în euro, în cele mai multe cazuri, sau cu rate la bancă în euro, este să strângeți sume, să faceți economii, în primul rând, să strângeți sume mai mari. Iar atunci când cumpărați, să nu mai cumpărați de la casa de schimb, nici măcar de la casa de schimb a băncii. Să mergeți la bancă și sunt bănci care accepta astfel de tranzacții și sub 10.000 de euro și să cereți cotație pe piața interbancară. O să vedeți că e o diferență semnificativă dacă o să cumpărați direct din piața interbancar. Cele mai multe bănci te condiționează de un prac de 10.000 de euro, o sumă foarte mare, dar nu toate. Trebuie să le căutați noastră că n-am voie eu să le fac reclamă. Bună ziua, Filip. Uh, bună ziua, Moise, bună ziua tuturor. Uh, bun, ratele în euro în euro, dar în lei nu zice nimic nimeni. Au crescut uh, ceea ce le-a, da, dar nu foarte au... mult. Au crescut, dar în cazul meu, de la 0,8 roborul la 1,9 da, s-ar putea dublu. să mai crească. Da, mai crește uh, așa. Deja eu mă îndrept spre o rată cu 150, aproape 200 de lei, Cam o rată pentru casă și una pentru mașină. Ce da soldat aveți în total la credit? Deci cât mai aveți uh, de dat? Uh, 120.000 De lei? De lei. 120 de deci vreo 30.000 de euro în echivalent. Dar ar trebui să vă crească, deci la fiecare cam 2% de creștere a roborului, vă crește, rata, vă crește efortul cam cu 100 de lei, dacă am calculat eu acum repede, rotunjind foarte mult. 100 de lei. E o expunere, dar nu e o expunere an, foarte mare. Să fim. Nu pe an, pe lună. pe lună. Pe lună. Eu calculez pe an ar fi 1200 de lei, unde pentru mine sunt destul de mulți bani având un copil mic. Dar ce vreau să spun eu? Scurci la subiect. Dumneavoastră aveți o inteligență deosebită și vorbiți în niște termeni care mulți nu o înțeleg. Cer scuze uh, pentru asta. Jobul meu nu este să fiu inteligent, jobul <laughs> meu este să traduc pentru dumneavoastră tot ceea ce poate fi complicat. Deci dacă nu eu reușesc asta, nu-mi fac spun... jobul. Poftiți. Uh, sigur. Eu am să spun mai pe față și mai pe înțeles. Creșterea economică nu e, ori suntem noi, nu știu, niște pești, trăim sub apă. Doamne, e creștere economică. Este. E o creștere nesănătoasă. O să vă explic, dar țineți cont. Deci, da, uite, exact. de exemplu, comerțul a crescut cu mai mult chiar decât în același timp, exact. însă, însă e o creștere industrială, care și aia contează și e mare, adică tinde spre 7%. Sigur, nu e de 8,8%. Sunt exact, dar da. într-un magazin. Asta mă interesează pe om, o creșterea economică, nu știu de care, termenii chine chinezești. O pâine lapte, carne, salariile, roborul, motorina, toate mm -hmm. sunt mai sus. Că asta îl interesează pe român. Ok, în hai România, să vă explic. Zice domnul bine, Filip, să vă explic. În momentul în care vorbim de creștere economică, bine, ea trebuie ajustată, dar uh, creșterea economică, să știți că de fiecare dată se deflatează, așa se spune, se deflatează. Altfel spus, creșterea prețurilor prețurilor, este luată în calcul și scăzută atunci când se comunică o creștere a PIB-ului, a produsului intern brut, a economiei, cum zicem. Deci când zicem creșterea economică a fost de 5%, din aia s-a scos inflația, creșterea prețurilor. Deci, mare atenție! Aveți tendința să ziceți, dom'le, a crescut economia, dar au crescut și prețurile. Nu! N-are una cu alta, adică asta se corectează în momentul în care vine statistica oficială și zice iată domnule cu cât a crescut economia acolo este scăzută creșterea prețurilor mare atenție nu am avut inflație timp de 4 ani prețurile, da, ele au a fost o inflație de fapt care a fost mascată de scăderea de TVA în special de la începutul anului cresc, se scumpesc în special la alimentele și asta ne afectează cel mai mult, că ne afectează în mod direct. Dar acum cu creșterea cursului de schimb o să simțim mai mult la servicii, creșterea tarifelor pentru servicii, mai ales în condițiile în care se scumpesc și gazele, se scumpesc și electricitatea. Acolo vom simți mai mult chiar decât la creșterea alimentelor pe care deja am simțit-o. Deci, încă o dată, trag linie și încheie aceste precizări ca să vă las noastră timpul de emisie. În momentul în care vorbim de creștere economică, asta Teoretic, nu e afectată de creșterea prețurilor. Cât simțiți dumneavoastră într-adevăr că puteți cumpăra mai mult, adică puterea de cumpărare, raportul dintre creșterea veniturilor, aia reală, și uh, creșterea prețurilor, da? Asta ar trebui într-adevăr să reflecte creșterea economiei. 0372 doar câteva lămuriri. Am încercat să vă dau. Bună ziua, Șerban. Bună ziua, vă ascultăm. Uh, eu sunt parte din grupul acela mic de oameni, să le zicem, privilegiați, în sensul că n-am credită nici în lei, nici în valută, iar veniturile mele sunt peste medie. N-a uh -huh. niciodată să număr bani în buzunar, să tai de aici, ca să pun dincolo. Uh -huh. uh, evident, cu o muncă de 10-12 ore... Vă pe justificați zi. Pentru... Și dacă, nu. dacă aveți bani că ați avut o moștenire, nu e treaba mea asta. Nu, dar am simțit că cum să zic. dar această creștere economică de care se vorbește eu personal nu o simt și nici nu văd o văd simțind-o alții mai rău, așa cum a spus mai devreme între creșterea economică și psihologia socială este o legătură foarte strânsă Ori când ai deja un guvern sau mă rog al doilea guvern, dar de aceeași coloratură care lansează în piață tot felul de aberații și te sperie că uh, mâine va fi mult mai rău, chiar dacă... ei nu zic că mâine a... va fi mult mai rău. Ei zic că mâine va fi mult mai bine. Eu am zis că mâine va fi mult mai nu, rău. Nu, nu, nu, stați puțin. Când mi-au zis că vin cu split tv ul mie mi-au zis clar mâine va fi mult mai rău. S-a renunțat copiată... la această idee. Sau mai bine s-a fost s -a înmânată. S-a renunțat și era mai mult sau mai puțin clar că se va renunța. Dar uh, cu un guvern cu marș de tra tramvai uh, puteau să o și facă. Okay. Adică, știți, vorbim despre predictibilitate. În clipa în care lansează niște tâmpenii pe piață, uh, nu ai garanția că sunt doar fumigene. lasă sunt patru. At sunt, da. Și, Și atunci începi să-ți restrângi cheltuielile, începi să strângi din uh, obrăjori, ca să zic așa, în așteptarea momentului în care uh, bomba va exploda. Ok. Uh. Haideți, hai să vedem cum cum sunt afectați angajații dumneavoastră de uh, incertitudinile pe care dumneavoastră le simțiți? Angajații mei nu sunt afectați pentru că încerc să preiau eu toate... Adică ați crescut și dumneavoastră salariile de... anul acesta? Da. Ați no, mai no, și oameni? Bune. Am angajat Am dublat numărul de oameni anul ăsta. Dar... Atunci nu sunteți îngrijorat, certați mă sau, mă rog, aveți așa temere pe care o are orice cetățean din societatea noastră? Sunt pe o nișă și mi-am dublat angajat în sensul că de la un am ajuns la doi. <gătări> ok. Bine, Șerban, Bine dublat, nu? Șerban, vă mulțumesc pentru telefon. Interesantă experiență, trebuie să recunosc. 037 Claudiu, bună ziua! Ha, bună ziua! Te salut, Moise! Vă ascultăm! Uh. Referitor la creșterea economică, de fapt, foarte puțin înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta. Când tu ne explici și noi înțelegem așa cum putem. Ideea este în felul următor. Oamenii, cel puțin bugetarii, au primit mai mulți bani. Asta este un fapt pe care nu-l putem contesta. De exemplu, îți dau un singur exemplu. O asistentă medicală primește cu 1000 de lei mai mult la salari. Net. Asta înseamnă un venit o creștere foarte mare a salarului. Nu putem noi acum, din păcate, suntem mulți care spunem, domnule, L Au crescut prețurile, sa ne nenorocit lumea. Omul ăla a primit niște bani în buzunar, va fi foarte greu să înțeleagă că se sfârșește lumea. Chiar dacă noi încercăm cine să, ce se sfârșește lumea? Eu vă tot zic că lumea nu se sfârșește. Asta v-am spus și după ce a câștigat PSD-ul alegerile că va mai răsări soarele și a doua zi după aia, nu? Ce? Am mințit cu ceva? Hm, a răsărit. Nu, nu, nu, nu, nu, este că lumea se va sfârși așa cum o cunoaștem noi, dar va pe alta, nu asta e problema. Da, lumea se sfârșește de fiecare dată și începe alta. Așa e. Exact. Deci o generație o percepe ca pe un sfârșit de lume, sau poate percepe, poate avea această percepție a sfârșitului lumii, pentru că lumea se schimbă de fapt tot timpul și asta face parte din natura umană, evoluție, zicem. Sau involuție. Exact, exact. exact. Din ceea ce se întâmplă acum în România, sunt două direcții. Cred că cu același uh, risc sau cu același șanse. Ori să ne întoarcem ușor spre un neocomunism, pe care deja îl simțim, nu, e exclus să asta. Scăpăm, să scăpăm, să ne scuturăm odată și să spunem... Nu, ne ducem către a, un neonazism, să știți. Nu ne ducem spre neocomunism. Da, așa este. Dacă ne uităm în Polonia și... Dacă ne uităm în România. Noastră... Vă rog să mă credeți că în România este foarte prezentă. Uite, hai să vă și spun, că dumneavoastră a zis că au crescut salariile bugetarilor. Acest lucru este adevărat. Pe primele 9 luni, ba chiar 10 luni, Uh, există o creștere de 21,6% a cheltuielor de personal ale statului român. Și acum vă dau eu din caza adică, anticipez ceea ce urma să vă spun la, și o să vă spun la pastila Bizidei. Într-adevăr, salariile bugetarilor, sau mai bine zis, aportul bugetarilor, că sunt 1,2 milioane la creșterea economică, este calculată strict pe bază de salarii. Adică, îți iau în calcul doar salariile lor. Însă, în același timp. Creșterea în PIB, să știți că nu e mai mare de 2-3%, adică cam asta e, a, asta se prefigurează a fi aportul adus la creșterea economică prin creșterea accelerată a salariilor bugetarilor. Vedeți că vorbim de 8,8%, 2-3% totuși reprezintă oarecum puțin. Așa este și acum să revenim la, la creșterea economică. Noi, de fapt, în familie, în bugetul familiei, ce facem când ne cresc veniturile? Avem două opțiuni. Unu, mergem și spargem în club. Așa. Doi... Spargem banii doi, și spargem banii, doi, da. Doi, uh, spunem, măi, ne-au crescut salariile, hai măcar 50% din ce a crescut să punem deoparte. Sau să investim în niște activi. Niște Dacă, active, cumpărați case, da. adică... Casă, e ceva care să producă, da. E o formă de economisire destul de acceptabilă, zic eu. Da, este o. Centru... Pentru o familie care, eu știu, se gândește la viitorul pensii că nu mai putem așa. Da, dar la să, să fiți foarte atenți, Claudiu, și când luați deciziile de cumpărare, pentru că și piața imobiliară, așa cum bine știm, are și ea suișuri și coborâșuri. Dacă cumperi în vârf și după aia e strâns cu banii și vinzi când s-au ieftinit, n-ai făcut nicio afacere. Bine, acum e timpul de vândut, asta e clar. N-aș de... fi convins că e așa cum spuneți noastră, dar în fine... Da. Ce vreau să mai spun? Din păcate, creșterea asta economică nu va naște următoarea creștere economică. Adică, noi, în mod normal, ar trebui să ne aruncăm întotdeauna în fața un colac. Ceea ce noi acum nu mai facem ca țară. Adică, n am făcut restribuim. niciodată. Încă o dată, îți spun. De, așa e, dar nu învățăm să facem asta. Nu o dată învățăm pentru, pentru că, că suntem o nație foarte puțin educată. Foarte puțin da. educată. Cred că singura perioadă în care oamenii acestor meleaguri au încercat și ei să anticipeze ceea ce urmează să se întâmple și să-și facă o previziune fie și economică, cred că a fost perioada ocupației romane adică de la Burebista, care el a anticipat că e de rău cu vinul și a tăiat viile, după aia n-a mai fost bine, până când iarăși romanii, că așa era modul lor de organizare, au încercat să anticipeze. După care am căzut niște neguri ale istoriei, din care n-am ieșit nici astăzi. Noi nu anticipăm nimic din ceea ce urmează să se întâmple. Da, e, din nou aveți dreptate, dar ca o concluzie și vreau să închid, este că, da, avem creștere economică, da, o simțim, o vedem în buzunar, Important e ce facem cu ea, pentru că s-ar putea la fel de bine cum a venit, să și plece și să, să rămânem cu niște găuri foarte mari de achitat. Asta cred că trebuie să reținem toți din, din treaba asta. Din ce mi-ați povestit până acum, nu cred că am foarte multe eu să vă învăț pe dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru telefon, Claudiu. Fiți atent cu piața imobiliară, că aceste cicluri imobiliare nu sunt întotdeauna, adică nu sunt egale de principiu. Au fost creșteri de aproape 20 de ani, dacă mi-amintesc bine, pe piața imobiliară americană. De asemenea, în România am avut un ciclu de creștere, cred, care a durat din anul 2000 până în 2008. Ele mai depind și de cât se construiește. În România se construiește mult în sectorul acesta uh, rezidențial, chiar dacă, eu vă spuneam mai devreme și asta e confirmată de statistica oficială, avem o cădere cumplită de 15% a construcțiilor în general. Această cădere însă maschează faptul că pe sectorul rezidențial în continuare se construiește foarte mult. De ce? E cerere. Habar n-am de ce e cerere. Marcel, bună ziua! Bună ziua, măi, uh, scuze, am puțin emoții. Ce vreau să vă zic, eu văd un pic de creștere economică, nu știu că mulți o duc foarte rău în România, dar oriunde te-ai duce, la orice oră, în Bedeman, în Kaufland, toți au coșurile pline, toți au cumpără în prostie. La care de dedeman sau Kaufland vă duceți? E important. să spun așa. Unde e el plasat? Mai la margine, mai la în oraș? Unde e? În oraș, în oraș. Dar și cel de la margine, am fost și pe acolo, la fel. Toate se cumpără în prostie, se construiește în prostie și ce mai mare, ce mai distrează, cel mai sainț este că copiii, sunt copiii de la fiume din clasă, cu niște telefoane scumpe care nici eu nu-mi per nu permit și am un să zic cât de cât ok. Dar cred că totuși așa se simte, știu și eu, o mică... Creșterea economică, așa nu? Ziceți așa ziceți, văd eu cel puțin din de zi. Faceți o confuzie între creșterea economică și creșterea consumului și întâmplarea face că aveam deschis aici, am uitat eu pe niște statistici de la BNR și vă spun în felul următor. Uh, creditul neguvernamental al gospodăriilor populației în ultimul an a crescut cu 21,5% în lei a scăzut cu 10% în valută, e adevărat, deci e o corecție acolo, dar oricum la anlei e mult mai mare ea, aproape de două ori mai mare, ceea ce înseamnă că 15% în plus vin din, iată, bănci, sunt bani împrumutați, nu e creștere economică. Nu, da, este corect, nu nu, dar văd că lumea totuși continuă să <sus> știu să la cumpărături cu toate crește. Da, creste, țara este în zic... good mood, cum ar zice francezul, nu? Mașinile în oraș nu știu, crește numărul de mașini în continuu, chiar dacă prețul carburanților, într-adevăr, iarăși este în creștere. Nu se uită nimeni la chestia asta, într-adevăr, și nu vorbesc numai de mașinile de companii. Încă de o dată, Marcel, tentuna... să nu vă lăsați păcăli de chestia asta. Să nu vă lăsați păcăliți, e este de necontestat creșterea economică, însă la fel de necontestat era și în 2008 pentru mulți dintre noi, nu și pentru mine însă. La fel am avut atunci o explozie a creditului, tot timpul lumea ieșea cu coșurile pline de cumpărături, și lumea își cumpăra mașini de nu mai avea în loc pe șosele, se blocase România care dintr-o dată am căzut și ne-am dat seama că cu cât te urci mai sus într-un copac, cu atât te dore mai tare atunci când cazi. Cu cât ești mai sus, cu atât te dore mai tare. Deci nu confundați creșterea de consum, chiar dacă ea se vede într-adevăr, alimentează această creștere economică. Fără doar și poate. Dar nu confundați creșterea de consum cu creșterea economiei. Economia este despre muncă cât muncim noi în plus. Sigur, când habarnam, Kaufland cred că este cel mai mare angajator al României în momentul de față, dar în același timp este și cel mai mare importator, atunci îți pui probleme. Încep să te întrebi, Băi consumăm, dar ce consumăm? Cui dăm noi, de fapt, de lucru? Asta e întrebare mai grea. 0372069599 Avem și o doamnă în discuție. Bună ziua, Cătălina! Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. Îmi cer scuze că am emoții foarte mari. Am uh, legătură cu creșterea economică. La noi nu se simte în cei care au salariu foarte mic. Dacă creșterea economică înseamnă aproape dublarea preților, mă vorbesc că momentan la creșterea foarte mare a preților la ouă, adică Mă rog, asta se simte cel mai tare. Și e, la pe am văzut și pe, pe Facebook că e mare dar avelă cu ouăle astea. Că, doamne, dar ce da. nu mai o ouă mâncăm? Adică ce suntem, mm. fost Fusganian? Nu, dar asta se se simte cel mai tare. Deci, că -a, a ridicat, efectiv s-a dublat. Nu, deci, o, o să, să vedeți, vedeți că și la carne, deci în perioada următoare, o să vedeți că sunt multe produse alimentare dacă vor avea niște creșteri mari de prețuri. Dacă creșterea asta economică înseamnă creșterea prețurilor. Da, asta am sistem dar la salari nu se vede absolut nimic. Vorbesc în, în, în privința celor care au salariul Aveți salariul minim economie? pe economie? Aveți salariul minim? Mai mare o de lei. Net. Da. Păi, aveți salariul brut brut, brut, brut, brut, brut, Încerc scuze. Brut, adică brut. sunteți OK, sunteți foarte puțin peste salariul minim pe economie, dar salariul exact. minim pe economie a crescut anul acesta. Salariul nu a, -a, a crescut. dar la mai da? cu 9, 950, 95 de lei. Deci de. ce putem face, ce putem pune de opate? 95 de lei care s-au mărit salarul, a noi chiar nu se obține nimic. Păi nu hai să facem împreună un calcul. Deci noastră aveți în momentul de față cam, dacă sper să nu greșesc, 1200 de lei net, nu? Cam așa. Uh, 1400. Da, da, 1200, 1400. Noi lucrăm în confecție care suntem plăcute în funcție realitări. 1200 net, da? Și va crește cu 100 de lei. O da, sută... 1300 de reveni. Ok, deci 100 de lei, 12, a 12 aparte, deci aveți o creștere cam de 7% a salariului. Da, da, da. și cât ați vrea să fie? Cam asta e creșterea economică, de acolo vine. Din creșterea salariului minim, din creșterea salariilor bugetarilor, cam asta e. Am înțeles, dar noi nu se observă. Astea mai sunt foarte mulți oameni care au salariul acesta. Tătărina, vă mulțumesc foarte mult că m-ați sunat. Știți, cred că dumneavoastră sunteți genul de cetățean care are o problemă pe partea de venituri. Probabil sunt mulți un problem. Hai să facem ceva împreună, vreți? Adică dar da, ce am putea face? Păi să faceți, de exemplu, altceva, o altă muncă care vă aduce mai mulți bani. Ok, în cealți... Deci, în luna în care locuiesc eu în Moldova, este... Cam asta e pe nu ai Știu, Nu ai ce. Așa este, da, aveți dreptate. Trebuie să vă respecializați într-o altă meserie. Niciodată, vă spun cu toată simpatia chiar cu care empatie, mama mea a lucrat în confecții toată viața ei și vă rog să mă credeți că știu ce înseamnă. Nu vor aduce niciodată, acest domeniu nu va aduce niciodată mai mulți bani. Nu atâta vreme cât suntem concurați de China. Chinezii vin cu mărfuri foarte ieftine, cât să aveți și doar salariu? Astfel, încă patronul okay. asta să mai funcționeze. O okay, ca să ne la unde suntem? Zona este foarte, foarte prost, sau de economic, cum mai... să știu, trebuie, trebuie să asta am foarte mare emoții, dar... E ok, e ok. Nu, vă rog, să treceți peste emoții. Țin foarte mult la această discuție, mai am două minute din emisiune. Deci, încă o dată, dumneavoastră, cumva trebuie să scăpați din această capcană. Confecțiile nu vor aduce niciodată bani. Poate dacă vă privatizați, dar v-ați gândit să faceți un atelier, de exemplu? Nu ai cum, de fapt, piața aici este foarte, foarte... -ai, nu ai ce să faci altceva, nu ai cum. Mai ales în orașul în care suntem noi, este foarte... Mai, mai, Sunt multe de firme confecție? de confecții? Sunt multe firme da, de confecții în da, orașul noastră? O, da, ok, da, faceți-l da. atunci într-un alt oraș. Ați auzit la Timișoara ce viață e. Okay, pentru, asta, asta, pentru asta trebuie să fac împrumuturi în bancă, ca să-mi pot permite să plec în altă parte, să încerc deci, cu țara cu venitul acesta sau să plec în afară, probabil câțiva ani, să sunt în bancă, să pot să-mi permit să. Pentru noi, ca țară, să Mulți au găsit această soluție, pentru noi, ca țară aceasta, este cea mai proastă soluție. Nimeni nu vă poate opri, bineînțeles, e cea mai la îndemână De soluție, că. să pleci din țară. Dar încercați să gândiți altfel. Luați-o. Adică, dacă. Poate e șansa dumneavoastră faptul că în momentul de față sunt salariile mici în confecții. Începeți cu puține comenzi, cu unul, doi clienți, ieșiți în evidență în felul acesta, vă specializați, faceți o muncă din ce în ce mai bună, astfel încât să aveți o altă perspectivă decât să stați pe salariu. minim și să vă plângeți de asta. Sinte, tată, poate că iau, dumneavoastră. -am înțeles. Sinte, poate gravând vedere că am și doi copii acasă la școală, este foarte greu pentru a face ceva trec să nu au automat utilaje. Este, da. este. Este, este, este, este greu, într-adevăr. Am... Este greu, însă să știți că este greu pentru fiecare, și, de fapt, mai devreme sau mai târziu în viață, în orice viață, exact diferența fiecăruia din diferența de a întâmpina și de a înfrunta aceste greutăți îi scot pe unii în evidență față de ceilalți. Asta cu salariul minim pe economie, să știți că e o mare problemă în România, mai ales în condițiile în care uh, nu doar cei care nu sunt suficient calificați au salariu minim în momentul de față. De așa sunt condițiile, încât probabil, vă spuneam, de anul viitor, aproape jumătate dintre angajații din economia românească vor câștiga salariul minim pe economie. Ceea ce va induce o criză socială infernală în care nu știu cum vom ieși, pentru că e o experiență nouă pentru țara noastră. Nici măcar în perioada socialistă, România nu ajunsese la jumătate din economie cu salariu minim pe economie. Cu același salariu, să zicem. Da? Astea sunt lucruri pe care vă spun, le-am găsit doar în tezele lui Lenin și mă sperie acest lucru. BCR a prezentat România în direct la Europa FM.